Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! Most, hogy a hármas szám elhangzott, ez a hármas könyvelés. A 24. adást halljátok, aminek az alcíme a 30 fok árnyékban, ezt mondjuk, hogy miért. És mutatkozzatok a szépen, mert aki már hallgat minket, az tudja, hogy ki fog jönni de hát ha van, van új hallgató a múltkori rádióműsorunk után naív vagyok, naív, meg Fejes vagyok és naív. és azért, azért volt ez a 30 fokos dolog mert épp, éppen egy ilyen munkaügyben Szingapurban voltam és ott tényleg 30 fok volt és volt árnyék is? volt árnyék, meg volt ilyen légkondicionálás minden épületben, de azért sikerült leégnem. nem Akartam neked mondani de még adáson kívül, hogy egyébként nem kell Szingapurba menni ahhoz, hogy az ember 30 fokban legyen árnyékban. Uh, új szigetelésű ablak és főtefűtés. Király. Mindent tud. És nem kell 14 óra repülni hozzá. Felszál. a 86 os is vagy. Miért van az, hogy az emberek mégis úgy érzik, hogy a Szingapur az, ami, amire úgy vágyakozni kell? <laughs> És mégsem ez a freak is 30 fokos árnyékos dolog. Szerintem elbutítottak a travel channel egyébként. Berendelsz valami kínait, tudod valami kínai büféből, aztán abszolút autentíms élmény otthon is. Bali, Hawaii, Tel Aviv, ilyen itt a dolgok. Hát már olyan inkább a könyvek világában. Igen, igen, mert most egy olyan időszak, hogy senki sem mondja azt, hogy jaj, most nem tudtam olvasni sokat, mert sokat olvastunk. Igen. Mármint ti. Te nem? Kettő. Akkor borul, borul az egész elme. Kettő, hát az. vár. Kettő Nobel-ra. a felét megkapná. <gül> Bár se ennyit almas egy évben, nem menjünk bele tényleg. Gabi, neked volt valami téma itt? <gül> Jó, ja, hát hírek azok viszont nincsenek, mert sajnos minden más elvitte a a hírértékeket, és valahogy a könyvpiacon most talán annyi, hogy megy a biznisz, meg véget, volt, véget ért a karácsonyi felhajtás, de én, amit találtam, az az sem igazi hír, hanem egy csodálatos polc. Valamiért a könyves polc az az e-book e mellett még egy ilyen nagyon erős dolog, ami a papírkönyvet még életben tartja szerintem is. És, és remek könyvek, könyves polcokról is volt valami cikk a könyves blogon le lehetett fotozni a saját könyves polcodat, könyvestől mindenestül, és akkor egymásét csodál, csodálták a lelkek. Nem tudom, hogy azt arra emlékeztek? Láttatok ilyet? Én arra nem, híre nem emlékszem, nem. amikor az ikás könyves polcokról beszéltünk, hogy mivel egyre kevesebb könyvet vesznek az emberek, most így rámentek erre a multifunkciós dologra, hogy akkor DVD-s polc, meg mit tudom én, mi legyen még így a könyves szekrény témában. Igen, ez a, igazából egy ilyen designer blogon, amit szoktam az a minden napi betebő, vagy felne tudja nagyjából van kreativitásra próbál összpontosítani, Ott volt egy elolvastam, elolvasom polc, és az a lényeg, hogy az a I Red az volt az egyik oldala. Tehát konkrétan a betűk a polc széle. Nagyon jól néz ki, csak nem valami praktikus, mert kevés, kevés, nem? Tehát kevés könyv fél rá. Hát, döntve tárulod ilyen stócokban, akkor annyira nem. Aha. Hát, másrésztről, meg most, ti mennyi olyan könyvet árultak otthon, amit még nem olvastatok? Hát, pont erről beszéltünk itt az adás előtt, hogy nekem ki, kevés ilyen van. Hát az elférre. Tehát a, igazából nekem a másik része a ez, az, az az, ami ered az az. Igen, én is, ami... is arra gondoltam, hogy az, az kevés. De még olyan ja. falak, szép, nagy és szívesen feláldoznék egy ilyen polcnak, az mondjuk nincsen egyébként. Meg a másik, hogy ahhoz, hogy az ilyen jól nézzen ki, most egyébként jó pofad hogy egy fotóról beszélünk a de. Mindegy, szóval, hogy kell egy ilyen nagy, nagy fal, üres fal hozzá, hogy ez így kijön. Tehát az én ilyen zsúfolt, könyveketeli szobámba ez totál nem, nem érvényesülne. Hát leg a konyhában a szokácskönyvek. <laughs> Azok azokat olvastam. Fotókról beszélünk, de az is vicces, hogy könyvekről beszélünk, miközben az is egy olvas. Tehát a, a, a könyvek sem ez a természetes megjelenése. Hát a hangos könyvök még belefér, de hangos fotójat még nem hallottál. Egyébként Tényleg fontos. ezt lehetne csinálni. Tehát én fel, felolvasni a fotókat, hogy, hogy így a felső jobb harmadban egy virág található. Picszerről picszerre. Picszai középpfokú hangolnyi elvizsgál egyébként. Tényleg hát, The picture, there is a man standing. He is not wearing the following. Mind, hát... Mindig elmondja, hogy ha tagadsz valamit, azzal is telik az idő. De nincsen rajta traktor. Nincsen... <gül> igen. igen, ezek a klasszikus havatavítszak, ilyenek voltak a feleltetésről Ádám, neked meg a Gave és egy -E könyv a téma? Hát, hát én, én röviden írtam be a Sónozva, hogy friss volt. De mindenki tudja, miről van szó, mert nagy igen. igen. Tegnap igen. elint az Agavének az e-könyves boltja, mindenki üljön le, aztán folytatom a mesét. Vannak még vele apróbb problémák, három darab könyv van benne. Egy Kondor Vilmos, egy Barát Kati és egy Trenka Csabának az Egyenlítője Magyar-Afrikája, amiből most vagy tíz százalékot elolvastam hazafelé vonaton, és ami alapján izgalmas lesz. Egy Milyen formátumban van ez? EPUB és PRC. Tehát hát minden. Létezik formátum, hogy mindkét zenét játszák, a Cantrit és a Western is és átutalással lehet fizetni, ami azért nem az igazi. Ó, oh, nem már. Amikor ne hivatalkorában feldolgozzák ezt, akkor a rendszer küld egy levelet, hogy most le lehet tölteni a könyvedet. Ez volt komoly. Ez nekem másnap volt, amikor azt ígérték a Facebookon, hogy, hogy dolgoznak a Paypal-en, és akkor majd kicsi gördülékenyebb lesz az egész rendszer. De hát nem, nem tudom, milyen korlátja lehet ennek, tehát hogyha a web, webfejlesztés részét nézzük, azért így le lehet tölteni olyan PHP library-ket, amit bekapcsol, és akkor van Paypal, nem? Ezek alapvetően nem könyves vagy kiadós kiadói emberek és nem, hmm. nem fejlesztő emberek. Ez abból is látszik, hogy úgy van beléd a rendszer egyenlőre egy darab alkalommal lehet tölteni a könyveket. Ó. Oh. Ami hát szintén nem egy jó fejliség. Ezt is megkérdeztem egyébként a blogjukon, hogy, hogy tervezik -e ezt emelni egy észszerű korlátra, ami nem egy, de erre viszont nem kaptam választ. Ez észszerű, egy két volt, inkább kellett van írni egy számot, vagyok, három vagy öt. Hogyha, hogyha meglennének a folytatásai is a Kondor könyveknek, azt én rögtön meg is venném, mert majd, amikor visszatérünk a könyvekre, én pont a második részt olvastam, és sokkal uh -huh. könnyebben megvásárolom a hiányzókat, hogyha az is ebbe e lesz elérhető. Hát figyelj, ahogy én néztem a könyvekben, egy minnyájunk által ismert e-könyves szakértő gyártotta őket. És benne e van a tőbe? Több benne gondolod? E Bennem van a csőben, szerintem, úgyhogy Dorkian, mert úgy emlékszem, meg is voltak ezek a könyvek. Aha. Király. Gondolom, kultúraiák kerülnek bele, fejezetek minden ilyesmi, és lassan kell ezeknek kijönni, mert hát három könyvvel azért nem lehet itt tavasz csinálni. Hogyha nem lennek ilyen este nekem, és nem, nem érezném zombinak magam, akkor utó a munkálatok során ilyen taps hangot bevágnék egyébként, nem ez tök jó hír alapvetően. De most akkor a hallgatók hozzá a tapsolást. Uh, én hullámoztam. Oké. Okay. Ja, az is egy rádiós műfő, egyébként, a képek. Aztán azt hiszem, hogy Puzsirnak meg, meg Fox Petinek meg különböző vendégeknek volt egyébként filmes rádió <coughs> műsora, ahol bejátszottak időként hang, ilyen soundbite-okat a filmekből, tehát ahhoz képest igazából a képpel annyira nem vagyunk kint a szélén. Na mindegy. Hát, hogy odalapozunk a könyvben, ahol valami, itt tudom én, ilyen ilyen van, ami mutatjuk a mikrofonnak. <gül> hát, hogy. Vagy... ez majdnem. Szívem szerint felvettem, de belapoztam mikrofonnal a, mikrofonna a könyvbe. Aha. Na, ha már belelapoztak, messze is, hogy miket olvasta. Jó, hát volt a rendkívül hosszú című, és nem annyira hosszú egyébként maga a könyv. Uh, ez Balázsra kaptam a után utána, Thomas Nezónak a How to be a Gentleman, a Timely Guide to Timeless Manners című uh, nevezzük illemtankönyvnek. Így van, hiánypótló illemtankönyv. <gül> És mindegy... ez direkt gentlemannek szól? Vagy abszolút. Pedig... abszolút. abszolút. Te, abszolút. Te, mint mint nő, te is elolvashatod, de igazából nekünk ad útmutatást. Vannak, vannak általános fejezetek a de pont azok a triviálisabb dolgok, hogy az étkészletbe, hogy milyen irányba kell elindulni egy Aha. ilyen kipakolt uh, étkészletnél egy vacsoránál, de, de így inkább tényleg a, a gentleman életforma, amire rámegy, nem Ádám. Hát, hát igen, akkor nekem az van, elvárásaim van. Így van. Nagyon okos dolgok benne. Kezdve a klasszikus, a mindenki mindent egynapra szervezett, hová kell elmennem probléma megoldását. Tehát én annyira örültem. Igen, meg hozzátartozik, hogy nem, nem is, tényleg nem is csak ilyen nyers illemtan, hanem egy életszemlélet, hogy, hogy konfliktusos helyzeteket hogyan kell kezelni higgadtan, ugye, meg, meg vannak ezek a, mit tudom én, a tipikus magyar éttermi élmény, hogy, hogy szarú szolgáltak ki, vagy megaláz éppen a pincér, és akkor az ilyen helyzeteket hogyan kell kezelni, tehát... És hogyan kell ezt kezelni? Amikor több helyre hívnak, az egyik helyen csak leadod a vizitkártyádat, behajtott csorokkal, de csak a másik helyre mész el, vagy... Igen, Te, nagyon egyszerű ég, szabály. Ég, elmész a legelső helyre, ahol Pontosan. Ha át tudsz menni máshova, akkor ezt mind a két helyen közled, hogy akkor este ott kezdnek és még nálatok esetleg feltűnök azért, mert elnézést, uh -huh. és semmiképpen nem válogatsz, mert egy gentleman nem válogat a dolgok között, hívják. Kologok válogatnak benne. Na jó. Általában végül ki nagyon jó. Van egy-két ilyen kisiklás, vagy egy-két ilyen nem tudom hová rakni, mert, mert nagyon amerikai része, de általában végül rendkívül hasznos. Igen, meg van egy csomó dolog, amit persze az ember magától is tud, de van egy csomó, amit nem. Például, hogyha, hogy hogyan kell, mondjuk találkozol egy ismerős, és jön egy másik ismerős, akik nem ismerik egymást, hogy milyen sorrendben, hogyan kell bemutatni, ugye az idősebbnek kell bemutatni a fiatalt, meg, meg ugye a nő és a férfi, hogy hogyan mutatod be őket. Tehát ezek nagyon praktikus dolgok, amit az ember lehet, hogy valahogy így vagy úgy elnézett a, a környezetéből, hogy máshogy de azért jól leírva látni, nem ezeknek a szabályok meg jó kapaszkodók azokban a szituációkban, amikor, amikor a rutin az így átvisza a nehézségeken. Tehát ott a két Józsival és Bélával, akik konkrét személyek, és itt pedig A úr és B úrra uh, reírt minta, meg, meg segít a viselkedjben. Én speciális sose tudom, hogy ki hány éves, tehát így Aha. Hát 30 tippen. Persze, igen. Ja, szóval tényleg egy nagyon jó pofakönyv, meg tényleg praktikus, főleg ilyen közösségi helyzetekben Tényleg, hogyan szólítasz meg valaki mondjuk így egy ismeretlen egy partin, hogyan kell viselkedni a mellette ülől. Egy csomó ilyen dolog, ami, ami különben az ember meg megkillódik, hogy most mit kéne, meg hogy kéne egyszerűbb ilyen szabályokból felépíteni, nem? Igen, és viszed magad a blackberry meg hogy veszek a telefont. <gül> igen. <gül> De halára idegesítettem magamat, amikor bejöttek az okostelefonok, és, és volt egy-kettő durván telefonfüggő ismerősem. Aha. És akkor, hogy Atya úristen, itt ülünk ő kapott, e-mailt, akármi. Mennyire rohadtul kényemetlen ez a helyzet, nem vesz észre csetel, még kicsit telefonon, mi a fasz csinálunk. Aha. Mondjuk persze, parasság utána hogy könyveket küldözgetni, de... Ne, egyébként én pont azon gondolkodtam, hogy hogy lehet ezt terjeszteni, nem? Hogy ez egy alap, alap dolog legyen, tehát jó is, hogy most beszámolunk róla. Hogy lehetne már parasztság elküldeni azt a könyvet, hogy hogyan legyél úriember? <gül> <gül> Azért érezteti, hogy, hogy... Értem, persze. Hallod, az ez Ádámnak például véletlen küldtem. <gül> De tényleg. Abszolút nem volt átlátszó egyébként. <gül> Na, feladat a Gabinak pedig, hogy kutassa föl a, a lédiknek való. Hátúbi Én... a lédi. Azt mondja, hogy ez, ez alatt ajánlja az Amazon legalább 428-dal hasonló könyvet? Mm, igen. Úgyhogy több mint zavar. Ráadásul a, a, a kicsit kétségbejettő Artof mellén lesz-e kezdeném az ajánlatást. <laughs> Az a baj, hogy szerintem az összes női magazin, vagy lehet, hogy az én elképzelésem, hogy hogyan is néz ki egy női magazin, az ilyen skarkított és minimál mintából van, de hogy azok hogy kell viselkedned? Jó, de ha en... a pasid, mit kell tenni, ha a főnök, és tehát, hogy, hogy ez, az, de, de az a baj, hogy már elpagatalizálták, tehát egy jó könyvet megtalálni, hogy hogyan kell tényleg normálisan viselkedni az. Figyelj, eszem esem a, a, a férfi magazinoknak a üzenetét képviseli, tehát... Ez, ez a könyv, ez nem az a szint, nem Ádám? Szerintem egy férfi magazinban ritkán beszélnek arról, hogy Igen. fürdőszobában hol célszerű vendégnek fenntartott törölközőget tart. Így van. Na most egy női magazinban, viszont ezt, ezt, ezt permutálják mindegyik magazinban, másképp attól függ, hogy éppen milyen az van. Aha. Na jó van. És akkor Ádám még volt egy, egy másik téma is. Hát a másik az meg a liblingem egyébként a John noughton az új könyve, amit Tamás-tok, a Tamás. A John Noughton a Guardian nek az újságírója, meg a Copenhagen a University-nek volt a tanára iszonyatosan hosszan, és ő írta meg szerintem az egyik legjobb ilyen internet történeti könyvet. És most kijött egy másik könyv, ami ismét az internetről szól, egy nagyon csengő, szép neve van, hogy From Gutenberg to Zuckerberg, but you really need to know about the internet. Nagyon jó. És ennekkel nem egy, nem egy internet is meg nem egy, uh, egy bekötötték a drótot, mindent, amit az ivről tudni kell szintű könyv, hanem, hanem nagyon ügyesen 9, vagy 9 tételmondat köré felé, felépített internet elmi ismertető hogyan kell róla gondolkodni szintű szakmunka, uh, ami azzal kezdi egyébként a, a mélyvízbe dobást, <coughs> hogy uh, hogy elmondja, hogy ha megkérdezték volna, most mostként tudom, mikor találták fel évre pontosan a nyomtatást, de mint a nyomtatás feltalálás után 15 évvel egy kis német városkában az embereket, hogy gondolják-e, hogy most ez az új találmány ez, ez megteremti tudományosság alapját, és megrengeti a katolikus egyházat, akkor senki nem mondta volna azt, hogy, hogy igen, így már látszik az éve, ki fogja ez adni. És, és pont tudjuk az internet, tehát van tizenakárhány akárhány éve internet, két, 1993, tizenakárhány éve internet, és baromira nem látszik, hogy merre megyünk, vagy nem, nem látszik teljesen, hogy mi lesz ennek az íve, uh, már meg vannak tőle ijedve a gondolkodók, hogy ez mindig illik. Meg vannak ezek a tesztkörnyezetek, mint például a kínai internet, ahol látni egyfajta jövőt, nem? Uh, igen, de ez egy nagyon, nagyon csúnya, már nagyon bezárt, mert nagyon furcsa hely, és onnan is jönnek ki amúgy a kínaiak. Egy, egyszer voltam erről egy eladáson és a támásiáta egy, <coughs> egy meleg kínai a ipére menekülő blogger, hogy hogy itt azért nem teljesen annyira zárt az a tűzfal, mint ahogy az emberek gondolják, és ha az ember ügyes, akkor, akkor kiberdisszidensként hogy lehet kiblogolni Kínával mondjuk. Hm. És akkor folytatja egyébként azzal, hogy a, az, az internet az nem csak a web, a, az internet az inherensen az felborítja az üzleti modelleket, az egy ö, nagyon olcsó, meg lehet rajta jelennie, miatt folyamatosan disztruktív ötletek jelennek meg rajta, miatt felzokta rúgni az összes tét az üzleti modellt, és ö, és így megy tovább, hogy a komplexitás az, az alap uh, alapjellemzője emiatt az már nem lesz, hogy minden egyszerű lesz, és hajtokat, behajtogatom a régi térbe, és megszeríteni és tenni ezt a dolgot. És, és elvisz odáig, hogy akkor van kettő darab jövőgép, az egyik az orwell a másik a Huxley, és, és a kettőt kiközeppen hogy egyikbe se bele. Hát főleg, hogy már van kamera a gépeken, mi? Hm. Hát meg lát mindent az isp d egyébként is. Jaj ott van a et kb. mindenkinél amúgy. Volt mostanság valamilyen kis, kísérleti oldal is, ahol meg lehetett nézni, hogy éppen ki mit töltött le a Pirate vagy valami hasonló. Elmúlt hetekben volt egy ilyen oldal. Elmented, és akkor megnézted az IP alapján, hogy mostanság mit töltöttél le. Uh -huh. Igen, igen. <kül> hát meg csináltak ebből Amerikában a jó projektet. A Wikipédiát nézték végig, hogy melyik editekhez milyen nagy céges ipi tartományok kötődnek, Aha. meg milyen az ipi tartomány az is gyönyörű szép volt, és akkor ott a, a kimi a saját termékéről szóló oldalon. De van, van még a játék. Ugye azt tudom mondani egyébként, hogy ma tegnap vagy tegnap előtt jelent meg azt hiszem kinderre, meg kijött papíron is most már lassan két hete. Ha találkoztok vele, akkor, akkor ezt mindenképpen vegyétek meg. Úgy ti gyerekek, mint úgy ti kedves hallgatók. Róhat jó, nagyon jó, nagyon élveztem. Erről szóltam egyébként, hogy otthon leültem, és akkor néztem, hogy hú, de okos ez a fickó. <gül> én is ilyen szeretnék lenni, ha nagy leszek. Ugye benne van? Uh, nem szerintem az emberek, mint Dave Weiner szeretne lenni, hogyha nagy lesz, de Béternek nem rossz a, a Nóton sem. <gül> jó, van, én jövök? Te bizony. Na figyeljetek, én beszéltem már korábban a Moldova keserű pohár első részéről, most kicsit felolvasok a második részből, amit olvastam. Szia. Nehéz szívvel adom ki a kezemből ezt a könyvet, hosszú riporteri pályafutásomnak valószínűleg utolsó állomását. Mentségemül csak annyit hozhatok fel, hogy soha egyetlen művemen nem dolgoztam ennyit, és ilyen keményen. Úgy látszik, hogy a siker könnyen jön, a kudarcért viszont keményen meg kell küzdeni. Szerintem ez totálisan jól leírja, hogy, hogy milyen lesz a könyvnek a hang, hangvétele, meg a, a, a lelke. Tehát egy rettenetes, elképesztően depresszív könyv. Ez -e előző is, is a... szomorú. Igen, igen. igen itt most most ez nem bíztam, a... csak jóval. Igen, de ez most, ez most tokaj. Tehát azt gondolta volna az ember, hogy azért itt ott egy, egy sikerstori vagy valami bejön. De nem. <gül> És mi azok? Ok? Hát szerintem a, a kor, a politikai beállása, a, a, hát szerintem a magyar ember, tehát hogyha egy riportot készítesz magyar emberekről, magyar emberekkel beszélgetsz ma, akkor, akkor az mindenképp keserű lesz alapból, kivéve hogyha a hármas könyvelésről beszélünk. Amiben ez az egyetlen magyarja, nem? Van még egy magyar könyv. Igen is. És... Arra majd visszatérünk. Szóval a keserű pohár kettő az még keserűbb, mint az első volt, és tényleg Moldova abszolút így, mintha koncentrálva lenne mai magyar. Tehát tényleg azt az alaphangulatot, hogy, hogy semmi vállalkozás nem működhet alapvetően, minden tönkre fog menni, a politikai helyzet is borzalmas, és a gazdasági helyzet is, és nincs kiút, és minden, minden parlagos lesz, ugye ennek az az a címe, hogy asszú és parlag kötője a És akkor az a, az, a, az a vége szerintem itt a, az üzenetnek, hogy mindenhol parlag lesz, és az emberek meghalnak, és kész. Magyar ugar. Igen, magyar ugar, így van. De e, ettől függetlenül nagyon szívesen elolvastam, egy érdekes megismerni konkrétan, hogy hol, hol készül a szalámi, vagy hogy van, uh -huh. és és érdekes nézni ezt a, ezt a küzdelmet, tényleg, hogy, hogy, hogy kicsit el vagyunk azért ettől szigetelve, hogy, hogy hogyan élnek az emberek vidéken, és hogyan próbálkoznak mondjuk a mezőgazdaságból élni, nem? Tehát én napi szinten ezzel nem találkozom, és ugye nem ez hát. egy speciális területe a mezőgazdaságnak, mondjuk ez lehetne ilyen húzóágozat, és akkor ha ez így működik, akkor mi lehet a többi, nem? És hogy lehet hogy valamiért a sajtóban vagy az ilyen egyszerű városi gyerek, mint én azt érzékeli, hogy, a, hogy most ugye futnak a borok. Tehát, hogy valamiféle ö, színvonalas termelés megindult, beindultak családok, meg Aha. csoportok, akik, akik forgalmaznak, meg megveszik, meg, meg, veszik, meg, meg nyílnak, nyílnak ezek a bor, borozók, amelyeként teljesen kultúráját, a akko. Kostüm... Ez a felső 5 vagy 10 százalék így a Moldova könyv szerint, tehát az nem reprezentatív, hanem azt kell képzelni, hogy a többi 90 százalék, amit az összes ABC-be látsza, ezek a, mit tudom én, 500 forintos borok, ami, amit nyilván nem is lehet annyira kitermelni, ezek ez reprezentálják így a, a szőlőnknek a nagy részét. A másik meg, hogy amilyen sikeres, nemzet, esetleg nemzetközi kézbe levő, cég, akkor az rögtön imperialista, aki mutatja be Moldova. Uh -huh. Tehát ez azért ho hozzáad, tehát ami jól működik. Meg a, mert az előző könyvben is ez volt, hogy ahol ilyen fiatalok vannak, az tehát olyan undorral tudja azt a szót legyen, hogy fiatal, meg hogy mérnök. Tehát neki, a, a, ami ilyen szitok szó, tehát a, ami minősít az az, hogy mérnök valaki. Uh -huh. Gyűtment, városi ember. Igen, szerintem a bor, borászok a látni. Hogy? Kit szeretne a én látni? Hát az, az, azokat az emberek. Valahogy én úgy érzem, hogy neki az volt a, az aranykor, legalábbis ez jön le ezekből az oldalakból, amikor ugyan nem valami jó minőségben, hanem rossz minőségben, de nagyon nagy tételben termeltek borokat ezek a, a, a téjeszek, a, a orosz meg a lengyel piacra, és akkor az sok embernek adott munkát, Sikeres volt, pénzt is csinált, jött vissza helyettem, mit tudom én mosógép, meg hogy is volt a AGST-be kiosztva ez a dolog, de az volt az az időszak, amikor így tényleg sokat termesztettek, sok ember dolgozott, és boldogság volt a Mordova világában. Szegény mellett is elment az érezdő. Aha. De mondtad, tehát ezzel kezdeni, hogy ez a könyv ez szar lett, pocs. <laughs> Nem baj, hosszeséget tudjuk tíjazni. Igen, igen. De hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy az előzőben, mintha az lett volna jelezve, hogy, hogy három, három rész lesz, és ez még csak a második itt meg utolsóként írta, -e, tehát lehet, hogy így feladta ezt a kezdeményezést. Most van, egy fotóalbum. Solt-Hotkert-i uh -huh. Borvidéket vagy a, a Debreceni dombokat. Így van. Mindenesetre nekem az még mindig kaland, hogy így amiket említenek, borok benne, legalább egy pár szóval többet tudok róla, és akkor mikor borozik az ember, akkor így el lehet ejteni egy-két egy dolgot, amit tanult az ember, és nem kell hozzá az a, a guztus, talán ilyen új gazdag izé, image, amit ezekből a bormagazinokból az ember azért kap. Viszont ha, ha már jó, jó magyar könyv, vagy meg Beszéltünk a Kondor Vilmosról, most elolvastam a második részét ennek a, a sorozatnak is tulajdonképp az a neve nem, hogy Bűnös Budapest? Hát láttam én már mindennek, most azt ha. mondom, a Kondor Vilmos sorozatnak nevezték ha. a logaminél, de meg is nézem. Szóval a második könyvnek az a cím, hogy Bűnös Budapest, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett, sőt jobban tetszett, mint az első része Budapest Noir. Uh -huh. Tehát maga a bűntény szerintem jobban volt kialakítva. Uh -huh. Nem volt annyira csapongó, hogy eléggé jó volt az a két szál, ami a, a két nyomozás tulajdonképpen, ami végül össze összetalálkozik. Az nagyon jó ki volt alakítva. Most nem ment vidékre ugyan a, a, hogy hívják, tessék, ez már a jetlag, ami Gordon, nem... Mondok. Gordon Vilmos. Ja, Gordon Vilmos, most nem vidékre ment, hanem Bécsbeben. bocsánat tessék. Ja, vagy, Még összezavartok. Szóval, szóval nem vidékre megy, hanem Bécsbe, és kaszinózik, és nagyon sok érdekes embert lehet megismerni, és megint jó rátalálni azokra a helyekre, amit ismer az ember a Budapesten belül. Nagyon, nagyon tetszik. Kíváncsian várom, hogy olyan folytatódik a sorozat. Ez a másik ez ugye az, amikor az öreg magyar nyomozó valaki tényleg élt, az Igen, nyomozó... igen. Igen. És nagyon érdekes annak az, az, az öreg cseverés. nyomozónak a, a szemlélete, ugye a 19-es eseményekről, hogy ő hogy érte uh -huh. meg. Igen. Nagyon jó pofa. Ja, eznek jó, jó karakter, hogy közben mégis pozitíve tud valam. Ebben a könyvben még ő is tetvelni, miközben komplet ember. is és, tehát hitelesebb volt szerintem a büntény maga, nem? Jobban működik, mint az előzőben. Igen, az egy kicsit... Uh, engem az volt néha, hogy ilyen védekkörszerű volt, hogy és akkor felszállt a, mit tudom én, milyen téren erre, és áthaladt az az utcán és azon az utcán, és így, mint hogyha azzal akarta volna egy kicsit így össze erősítgetni a összefugázni a csempét néha szerző, hogy egy kicsit beletölt a korabeli utcanevekből vagy, vagy márkanevekből, miközben ez szerint. Igen. De tényleg annyira jó. Nagyon jó lett ez a második rész egyébként. Tamás, akitől én nóton kaptam kölcsönő, amióta a kezébe adtam a, a Gordon könyveket vagy a Kondor könyveket, most verem. azóta tervezi azt, a csinálni egy mesapot, ahol végig lehet kattingatni, melyik könyve merre jártak Budapesten, és hogy a, a Hitler tér meg a tér, az most hol van. Mm -hmm. És mi a neve? <gül> hát amúgy októban is körölt. Igen, igen. Pont egyszerű, de vo a ott még izgalmasabb helyek. Hát ez nagyon jó ötlet, támogatjuk benne. Kap meg egy ezek külön a régi, díselt, régi, ha megcsinálja. Igen. A régi kocsmák, meg a régi kávézók. Ez nem is az is ételek, hely. nem? Az ah. is fontos hát, Azokat inkább nem mutassam meg, hol vannak, de... <gül> De az érdekelne, hogy ezek az ópion barlangok, vagy ezek a ja. és magyarok, ezek hova estek? Na jó, jó. És akkor menjünk is vissza kicsit a depresszívebb hangulatba, a skandináv krimik irányába. Mankelnek akit a... Hogy hívják? Milyen sorozat? valander sorozatból ismerünk. Annak van egy nem valanderes a Pekingi Férfi című könyve. Egyébként mindez, amit most mondok, az papíron vásároltam, meg azt képzeljétek el. Szóval a Pekingi Férfi című könyvét olvastam el. És nagyon jó pofa, ez is egy ilyen, hát egy ilyen öregedéssel küzdködő, de nő szemszögéből mutatja be ezt a nyomozást, aki egy bíró nő egyébként. És akkor így is a, a, a kapcsolatok, meg a házasság, meg az öregedés nehézségeivel azért tud foglalkozni, mert kell egy kicsit, mert azt nagyon szereti. De van benne egy ilyen jópofa nyomozós vonulat. Svédországba történik a bűntény, de a szálak Pekingbe és a vadnyugati Amerikába is vezetnek egyébként. És egy nagyon jópofa könyv, amit érdemes elolvasni. Gabi, neked ez megvolt? A, a pekingi férfinám, én a másikat olvastam, ami nem uh, Kurt azt Most azt is elfelejtettem. az a az a, <gül> Kennedy a Kennedy adás. Ugya. Igen, és uh, az, ott szintén ez az öregedő nő, akinek így a, esnek szét a kapcsolatai, a fia után próbál, rend, a fia halála után nyomozgat. Tehát, hogy ezek szerint, mondjuk szerintem elég finoman, tehát ő jó, aki van egyensúlyozva, a férfi meg a női ezekben a regényekben. Aha. És... Uh, ezért elég valós, amiket én tetszett ez is. Még De... az, az érdekes benne, hogy, hogy a, ez a politikai szemle, Tehát nagyon sokat foglalkozik a könyvben azzal, hogy, hogy a főszereplők annó ilyen kommunisták voltak, tehát a svéd oldalon is, és hogy hogyan élték meg, és hogyan néznek most vissza az akkori ilyen izé, felbújtós forradalmár idézőjelbe szemléletükre, és talán egy kicsit akkor ez, ez rá is vonatkozhat, nem? Igen, mondjuk ő nem tudom, miért ugrott be, de ugye a... Valami Greenpeace-es őrülete volt neki, nem? Na, hát lehet, hogy nem is Greenpeace, hanem aztán elköltözött Dél-Afrikába, ha jól tudom. És volt olyan wallander ami konkrétan ugye onnan indult egy bérgyilkos, akit aztán elkaptak, most nem is tudom, hogy az melyik storia volt, az, vagy túl sokat olvastam, és azért ha egymás után olvas az ember a címek, meg a regények elcsúsznak egymástól. És ez a Kennedy agya is olyan, ami Afrikából Aha. Játszódik a fő részem. Tehát azt hiszem, hogy ott a kis ki költözött és ott lakott, és aztán felváralta, hogy majd ő megpróbál ezekre a, a, a dolgokra. Az európai és az afrikai kultúra, meg a politika, meg a gazdaság, stb. egymásra hatása, és hogy kihúzza a rövidebbet, hát persze az afrikaiak Egyébként itt a, ebben a könyvben is előkerül Afrika, csak az már ilyen spoileres lenne, hogy hogyan úgy, hogy Aha. akkor nem megyek bele. Ja. De mondom, ez, ez mind jó könyv volt, amit olvastam, és mindéket tudom ajánlni Moldovát, csak akkor, hogyha ha úgy nézi az ember, hogy tudja, hogy mi vár rá. Aha. Leül az ember egy felbont egy jó sört. <gül> <gül> igen, igen, igen. <gül> Akkor átveszem a szót, én nagyon sok mindent olvastam a héten, főleg azért, mert vékony, meg könnyű, mármint könnyű szövegek voltak, de nehéz könyvek, is hogy valami kínai sütűből kiszedett vackot mondjak. E, és igazából az egyik irányzat most a krimi volt, és most ugrott be nekem, hogy az egyik legfontosabbat, amit olvastam a az héten, azt el is felejtettem. Valószínűleg azért, mert annyira megpróbáltam ülepíteni, hogy aztán nagyon nagy, nagy hatás gyakorolt rám, ez a Corin Alftégem, vagy nem tudom pontosan, hogy ejtik, most jelent meg ebben a skandináv sorozatban, és már három könyvét kiadták, az árulás az első volt, és már akkor is kinéztem magamnak, csak én így csapongok, tehát hol erre, hol erre a témára kattanok rá, és, és akkor már megvolt az, addig az összes skandináv krimi, és akkor szünetet tartottam, és most így visszatértem, és ez most az Árnyak című könyv ami iszonyújtős, és egy kicsit már túlütős is számomra tehát ez a lélektani krimi nem pontakozik a cselekményt, tehát ahogy élik meg az emberek úgy, úgy ismered meg a szituációt és nem igazán az a lényeg, hogy most ki a gyilkos, inkább az, hogy ki a bűnös meg ki mit követett el iszonyú jól indul az egész sztori egy idős hölgy holtan találnak mert nagyon öreg volt és meghalt és a, a szociális gondozó Akinek ott svédos, ö, van az a feladata, hogy ilyenkor magányosan élő embernek valaki egy felkutassa, megpróbáljon valami kis közösséget kiépíteni a temetésre legalább, az elkezdott a turkán, és a hűtőben, a fogyasztóládában, a svéd-nóbedias írónak az összes könyve lefagyasztva, és mindegyikben személyre szabott dedikálás van, és így nem, senki nem érti, hogy ez mi lehet. Akkor szépen lesz derül ki, hogy ez az írónek, a hölgynek mi volt a kapcsolata. Ha. És iszonyú jó, mert hogy tényleg ennek az nyóbedias írónak a, egyrészt a, az írói, alkotói, e, hát szituációi, tehát hogy milyen, foly, milyen állás státuszai vannak az első könyvelőt a novellák a megjelenés előtt, akkor a novellák megjelenés után, a regény megjelenés után, a nagyon durranő könyv után, hogy mindegyik szakaszban milyen krízisek vannak, és, és hogyan megy erre rá a házassága. A másik megrázó dolog az volt nekem benne, hogy, hogy teljesen átlagos, jó, sikeres, kedves emberek, akik szeretik egymást, azoknak ilyen teljesen észrevétlenül, mérhetetlenül tönkre megy az életük, tehát belegondolni szörnyű. Szóval nagyon erős volt, és egy kicsit talán azt éreztem, hogy mikor már földön fekszem, és akkor még így rá, rálép az ujjaimról mindegyiket áltori a bakancsával, akkor még belerúg a és még mindig egyet rúg belém, tehát egy kicsit már sok volt ez. Uh -huh. És eléggé fej, de egy kis abbajtyata ah, volna már, úgy éreztem, hogy most már elég. De, de a következő... Azért nem vettem még meg, mert annyira erős volt, hogy, hogy ezt kicsit várok még ülepíteni, de, de mindenkinek a járom, szerintem, hogy meg szép is, tehát, hogy nem tudom, hogy ismétek, amikor ilyen szép egy szöveg vagy olyan szép arányos, és könnyű olvasni. Aha. Aztán, tehát erről, erről örülök, hogy így beograt. És egyébként meg ilyen Gamen, meg Baraker, meg ilyen, ilyen dózis vettem magamhoz, ez az Abarat, meg a Sandman második részét olvastam el, meg most gémen ilyen gyűjteményes kötetet, a törékeny holmikat. És... Az azért kezdtem el olvasni a második kötetet. Először gyorsan ledur, leduráltam újra az elsőt, mert azt mondta Dorkia, hogy, hogy igenis, a második kötetnél nagyjából úgy vannak varva a szálak, hogy az ember nem érzi azt, hogy most egy folyam közepén félbe szakadt a dolog, és várat, amíg megírja a Barker a folytatását. Mert hogyha jól tudom, ez is egy öt kötetesre, lett tervezve? Hmm. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Én szerintem az elsőt olvastam belőle, de, de annyi. Az első kettő ott van a polcomon, de akkor most ez azt fogom mondani, megvárom az ötöt. <gül> na, de nem kell, mert én elhittem valakinek, hogy igazából az első kettő az úgy nagyjából egy egységet lezár, és, és, és nincsen ez a frusztrált, kelemetlen érzés, mint tippam én a trónuk arca köteteiben, Még csoda, ez a rossz érzés, de Meglátjuk, hamarosan befejezem hogy a másodikat, is tudok nyilatkozni. Nagyon szeretem ezt a világot, és gondolkodtam rajta, meg kérdeztem egy pár embert, hogy mi a véleményük a fordításáról. Egy a klasszikus fordítási vita az, hogy a nevek, a beszélő nevek, a helyszínek, akkor főleg egy kitalált világnál, és aztán különböző iskolák vannak, és én is gondolkodtam azon, hogy most a haplatán cuki, az jó dolog, vagy rossz dolog. Hogyha azt nézzük, hogy egy amerikai kis csaj, akkor igazán a neve van, de, de egyelőre úgy tűnik, hogy a történet nagyobbik része játszolik egy olyan világban, ahol pedig ezek a nevek ezek abszolút helyén valóak, és, és adnak a magyar olvasónak. Tehát elveszíti azt például, hogy ilyen amerikai könyv könyvként kezelet, hanem uh -huh. nincsen benne Suzi meg mit tudom én, ami, ami így oda helyezi, hogy valami, mint ezek a klasszikus krimik, vagy a science fiction-ök, amelyeknél az embernek kellenek ezek a nevek. Nektek mi a véleményetek erről a fordítási dologról? Hát a részben nem Amerikában játszódik, hanem hanem X, átcsúszott akármilyen átlagó világban, amit mondtam, nem olvastam. Aha. Akkor nagyon mélyen támogatom. Egyébként is tök jó az, amikor nem csak amerikai nevek vannak itt szövegben. Kezdve mondjuk a Takeshi Kovácsokkal, meg hasonlókkal. Aha de ott, ott legalább a név az ad hozzá valamit tehát azt feltételezett, hogy abban a kultúrában tényleg így, így neveznek el embereket de, de az, hogy minnesota valahol van egy kis település az a neve, hogy Csirkevár, Csirkevár ahol haplatáncuk él az kicsit abszolút tehát, de... tehát a, a múljunit zappa után meg a, a hogy hívják, a gyerekét poezinek meg tehát ezek után az, hogy valakit haplatáncuki igen felset tűnik. Hát akkor a mert a doktorov költészet vagyok, jó napot, kívánok, üljön le, kérem. <gül> költészet. Aha. Igen, igen, igen. Én egyébként a, ezeket a papírkönyveket, amiket elmeséltem, pont úgy választottam, hogy vagy magyar írótól legyen, vagy ugye a skandinávot úgysem eredeti nyelven fogom olvasni, és akkor ne érezzem, hogy veszítek azzal, hogy magyarra van fordítva. Ezért törekszem, hogy amit lehet angolul, akkor már az eredetiben akkor inkább úgy nevekkel mindennel együtt. Aha. Valahol, valahol meg ez a mitom, szereplője, Pajkos János, ez az egyik szereplő, amit az egész egy ilyen kis vicces bábfilm figurási, ö, ö, magyar ö, bábfilm hangulatot kap, és, és én, nekem az is tetszik ebben, hogy voltak éppen egyáltalán nem én a hangulatot. Tehát van egy ilyen réteg, de aztán olykor-olykor egy-két egy rémes figura, rémes halált hal benne. Aha. Tehát nem úgy, mint a lehúzza valaki vagy eltángálja egy palacsintosütével a róka fejét, hanem szét is esik az a fej. Egy gyorsan bedobok így, nem tudom, hogy olvassátok-e a, a Banks-nek valószínűleg a legjobb könyvét, ami magyarul, a játékmestert. Igen amelyben hát egyrészt ilyen furcsán hangzó abszolút nem amerikai nevek vannak. Angolosnak tűnik igazából. Igen. Szóvégi, hát nem szeretünk írni, még nem ejtünk meg akármi. De, de vannak benne nagyon hajó nevek, és, és amiatt megéri, pusztán ezért megéri banks olvasni. Most tekerek magam előtt, itt van nyitva a szöveg. Volt egy kult, amit úgy, úgy hagytak, de de van minden elszigetett körülményektől kezdve a csavarlazáráig vannak ilyen nevek. És, és ezek nem úgy hajók, mint itt a, mit a, tudom az akármi. Mi jó a tengeren, hanem szuperintelligens, Entitások. embernél okosabb elmék vannak a mélyében, esetenként több is. És úgy döntik, hogy úgy döntöttek, hogy akkor ő most, most tényleg csavarlazárának kell hívni, mert az úgy jó. Igen, De ez a csavarlaza, ez, ez egyébként jó magyarul is, de vajon mi lehetett az angol? Hát ha beszélsz három percig, akkor megmondom neked. Oké, okay, mert én még olvastam nem könyveket. <gül> Egyébként még a nevekről, amíg keres az Ádám, hagyj, fűzzem hozzá, hogy most a repülőn megnéztem a Horrible Bosses című filmalkotást, Aha. ami ilyen tipikus amerikai komédia, de van benne egy, egy vicces figura, akit Motherfuckernek hívnak, és nagyon vicces helyzet, hogy elmondja, hogy miért. Szóval azért érdemes átpörgetni a filmet. Ilyenkor illik megadni, hogy ez 56 perc 24-nél. Hát sajnos nem jegyeztem föl a fenomenet. <gül> <gül> Igen, ez, ezért néha jó. Ami kellett, kell, keres, én még egy krimi élményemről beszélek, hát ha ö, nektek az még ilyen asszociációkat okoz. Ez a Harry Kemelman. Aki egy hét sorozatot írt a rabbi főszereplésével, most nem is jut eszembe a, a rabbinak a neve. Az a baj, a sok olvasás, hogy tele van szereplőkkel az emberfejes, ezek átvandorolnak egyik könyvből a másikban. Igen, meg nem, nem, nem lehet úgy olvasni, hogy közbejegyzete ezt, meg akkor meg kiesel belőle. Igen, igen, igen, nem, lehet, hogy szmórabbi. Aki amerikai szintem olyan 70-es években. 70-es évek végén működő amerikai kisváros zsidó közösségének a rabja, és uh, mindegyik könyv az vala a rabbi, hétfőn ezt csinált a rabbi, kedden dühbe a rabbi, szerden megázott uh, És akkor ez a hét, uh, hét napról szól, és közben ugye van, egyrészt a rabbi élete és ott alakul, a fiatal uh, fick oda kerül a kisvárosba, és kezd kiépíteni magának, eljárt. a furcsa Talmudon zsidó erkölcsön alapuló logikájával. Aztán persze a kisváros élete is ott gabajodik, de annyira. Az, tehát egy-két visszatérő szereplő van, de nem egy szerű. És akkor vannak a gyilkosságok, illetve a meg, megoldandó bölcsrabbi esetek. Tehát hogyan kell igazságot tenni két torzsalkodó között. De mellett rá, valahogyan még van egy kis, kisebb, vagy oly, esetenként kicsivel nagyobb, és már talán túlzásba vitt okosítás is, hogy hogyan is működik ez a, ez a zsidó közösség, meg ez a zsidó erkölcsi ö, világ, mert hogy nem is vallásnak, vagy nem hitnek nevezik, vagy ö, hiten alapuló vallásnak, hanem erkölcsön alapuló vallásnak. Tehát, hogy a viselkedés, meg az ilyen élet, életre vonatkozó szabályok segítik azokat. Ilyen Egyébként lett, akkor egy olyan könyv van, ami a, a zsidó gentlemeneknek szólna. Hát Tehát, ebből az... itt. Igen, igen, igen. Egyébként uh, én nagyon, nagyon jókat szórakoztam regényen. Alapvetően a krimi része is jó, csak uh, hol, kevésbé, hol jobban van kidomborítva. És hogyha nagyon kevés, akkor viszont ez mindig valami másnak a. a térnyerését jelenti, és volt olyan, volt olyan kötet, amit úgy éreztem, hogy jó, oké, okay, de oké, okay, akkor vegyük úgy, hogy ez egy non-fiction könyv, nem pedig egy, egy ilyen puha fedeles krimi. Csak akkor írják rá. De én, én köszönöm, szeretem. Szeretem a sorozatot, kellemes. Az elsőt azt olvastam, de ez nekem nagyon, nagyon nem működött, és én nem is vettem meg utána többit. Aha. Mert úgy, úgy, a, úgy a krimit, mit egy volna belőle. Szerencsétlenkednek a végén lett valami gyilkos. Aha. Igazságot tettek a törvények szerint, az ciao. Hát igen, ez egy, egy rá kell hangolódni alap, ö, azt gondolom, de el kell fogadni azt a, azt a szobályt, hogy itt, itt nincs, nem, nem, nem, nem, nem, nem zsánérkönyv, hanem valami, ami, ami kicsit nem, de akkor nagyon meg Uh, tehát nem igazságos az összehasonlítás hogy a Chestertonnak a Brown atya amiket hát azok a zseniálisak tehát az, igen, tényleg a kategóriákkal jobbak, de ott is ezek a krimi, krimi történetek voltak éppen valami egészen más parabolába akarnak beleilleszkedni, de ettől függetlenül remek krimik viszont ahogy ha. ígértem neked a show Notes-ban van neked igen. egy videójátékom a Vagyatai Games adta ki az a cím, hogy de siva és egy rabival kell nyomulni benne. Ilyen igazi régi pixeles, kattingatós uh, kalandjáték. Oh. Meghal az egyik uh, egyik volt uh, felekezett gyülekezeti tagod, aki átment egy gazdagabb zsinagógába egyébként. Uh, ez a Stone rabbi, aki te irányítasz, ez egy nagyon szegény zsinagógában uh, uh, nyomorog szerencsétlen, és úgy, úgy meg is van hasonló, vagy kicsit magával. És amikor meghal ez az, az ember, akkor ő úgy dönt, hogy akkor itt, itt van az ideje, ő itt most ki fogja nyomozni az igazságot, mert az mégsem állapot, hogy ez a, ez a férfi csak úgy meghalljon, és, és itt kapod meg nagyjából az irányítást, és el kell menni kikérdezni embereket, választásokat tenni, és van benne ráadásul egy, egy rabbi párba is, azt, azt nagyon szerettem ahol uh, csak akkor vihetsz be ütés, vagy akkor van esélyt üdésbe vinni, hogyha kérdésre, kérdéssel válaszoltál. Oh. A, a Rosenkrant és Girdessen halottban uh, van ez a jelenet. Uh -huh. Nagyjából ez, uh, ez játszódik le itt is, csak ott a, a miért, meg a hasonló jellegű egyszavas kérdések nem játszanak, de itt külkeményen bele kell vinni az, hogy a másik az valami állítást mondja egyszer csak. Aha. Uh -huh. Uh, nagyon szóraksz, nagyon jó is, ráadásul az hogy az, elsőt a, az első játszmát én annól elvesztettem ebben. Benéztem egy, uh, egy, uh, egy nyomot, és úgy is teljesen kielégítő vége volt. Oké, okay, akkor ez a történet így lezárul, nem minden jó, de de igen, ez egy ilyen emberi történet volt. Gyönyörű szépen megírsz Aha. Ú, de jó. Köszönöm a tippet, meg köszönik a kedves hallgatók is, ugye? Hát ezt mondjuk, hogy meghallgatjuk kommentbe. És meg vannak a nevek egyébként. Aha. Uh -huh. uh, screw lose hívták simán a, a Clipper. Aha. Uh -huh. És hát uh, a többi is nagyjából passzolt. Tehát egész egyszerűen átültették magyarra azokat a uh -huh. azokat a neveket. Ott van a... Hát akkor ennyit a finomkodásról, meg a... a Fiatalkori Indiscréció nevű hajó. Vagy a... a Csókod meg a segélyemet, Superlifter. Igen, mindegyik menő. Tehát, hogy <gül> igen, tényleg egy jó kis izé, hippiku, hippi társaságot <gül> látszol fel, miközben pedig voltak éppen... Miközben a legnagyobb, legnagyobb durva intrikusok az egyik akik, akik megengedhetik maguknak, hogy egy kics kicsit tolják a jointot. De de... CIA-i bérgyilkos havainkben szintű. Aha, igen. <gül> igen. Ahhoz képes, hogy éppen Banks-ot nem egyikünk se a héten. Hosszasan méltattuk. Visszatérő téma. Időnként szakjuk majd. Aztán látom neked még, még egy, még egy krimid van itt, Gabi. Ó, hát igazából volt is, amit átugrottam. Ezt egyébként a rabbit is úgy vettem meg postán, mert ha valami viszont megakasztottam, hogy megvegyem, az, hogy valami magas magasára volt. <gül> és az Aha. tényleg stínszerű, hogy <gül> én egy pénzt nem adok ki, Tehát 3.500 forint, nem, három évvel ezelőtt egy puha fedelű krimiért, ami, ami <gül> no-némnek számít idehaza, tehát ez, ez nekem így sok volt. Tehát nem, nem, nem éreztem azt. És most meg a postám 600 forint volt, és akkor már, ugye, direkt könyvekérmész a postára, aztán hát volt viszel már hogy de is, de... <gül> ha már, csak alibiből, már szívesen feladom az elműt. És uh, ugyanez a Krimi Klub, ami annak idején, mint én hat éve, mikor indult be, és akkor nagyon, nagyon meg akarták váltani itt a világot, ez a magyar kiadó is, Hát egészen jó könyvekre próbáltak lecsapni, azt mondja, hogy Elmore Leonard az volt, akkor ez a Dorothy Unak nyomozás, ezt újra kiadták, csak őt ismerem, mert azt olvastam az erőző kiadásában. Hát az is egy jó kemény csaj, kemény könyvekkel. És, és ez az elveszett kis, gondoltam, gondoltam, hogyha már ilyen neked kiadott ez a Krimi Club, akkor az sem lehet olyan rettenetes. És nem tudom, Richard, alias, vagy Ali, a neve, és persze a kemény krimi műfaj új generációnak legünnepeltebb szerzője, hát ez nem tudom, hogy mennyire búsít. A könyv egyébként ilyen nagyjából korrektül meg van írva, megfelelő módon. Izé, hardboid, kicsit egy már... A borítója, hogy itt átküldted a linket, az így elég alacsony költségvetésűnek tűnik. Abszolút. Hát ez szerintem az új korábban volt nagyon drága könyv. Tehát a cél az volt, hogy tényleg olcsóan adják ki ide haza de szerintem nem is nagyon tolták ezeket a, a, a, azon a linken, ugye ez magának a krimiklub.hu-nak az oldala, és ott, ö, ott látszik a, a többi könyv, is érdemes megkukkantani. Egyik sem az a klasszikusan nagyon szép. De tehát a könyvbörítójához képest azért az ez oké, és rendben volt a sztori. Tehát a főhős, aki egy bölcsészből lett magánnyomozó. Hát ez már is szenzációs. Igen, aki utána megy az a főiskolai csajának, vagyis hát igazából a középiskolai, akkor a csaj e, még orvosokat akart lenni, és nekivágott a nagyvárosnak, de hát úgy tűnik, hogy ez élet belőle rúttáncos, vagy e, jobb esetben, <gül> rosszabb Én esetben. Bölcsét ér... bármit lehet, ja nem, az a barátom, hogy bocsánat. Igen, igen, és akkor, és úgy néz ki, hogy ezt a csajt fejbe kétszer, és akkor a srác ez a, a szép emlékekre tekintve, neki áll, és akkor elkezd nyomozni, és hát megvan minden, a megveretés, a, a jónő, a, az a öreg zsarú, aki segíti, akkor a... fogyasztás. Mm, annyira nem, tehát ő még ilyen fiatalja, mert ez, ez, ez egy ilyen aranyos főhős, aki azért egy kicsit béna, tehát hogy nem csak, hogy bölcsész bele, de így nem is nagyon nézik felnőttnek. <gül> tehát ilyen kis kölyök kép fiatal srácnak tűnik, de elszánt, hogy, hogy ő majd itt a világot rendbe teszi. Még csak ilyen minimálisan megpörkölődött, meg, meg, meg viszkiben áztatott faszid. És mondom, teljesen olvasható a könyv, átlagos, hajtbolyt könyv. Én nem érzem úgy, hogy megújítaná ezt a, ezt a műfajt. Ez inkább egy ilyen izé, egy jó, jó másolat, és az és is. Egynek Viszont... jó. Igen, tehát kellemes volt, és gyorsan olvastam, és, és... Azt mondanám, lehet, hogy a fickónak az, hogyha ez volt az első könyv, akkor ebben még bármi lehet. De lehet, hogy én egyszerűen kevés hátbajt olvasok, és nem tudom, hogy mi a nagy átlag mostanában. Közben azt akartam mondani, hogy utánnéztem, hogy rémlik, hogy nem a Kremikóból olvastam én a rabbikat. Sőt, az hiszem, hogy adták más mindegy. És hogy ez azoknak a könyveknek az egyik, ami 90-es évek elején már egyszer bebukott Magyarországon a sorozat. És az sokadik, sokadik ilyen egyébként, igen, a hétfőt azt kiadták még. És amikor én beszéltem annó a Jason Goodwin-Goodman-nek a, a Jani fájáról, Aha. akkor is, annak is kijött az első kötete magyarul. Egyszerűen izgalmas lenne annak után nézni azok, amiket most így angolul felfedezünk, annak hányszázaléket próbálta meg valaki kiadni egyszer 500 példányban, majd aztán ledett az egészről. Hm. Igen, vannak. Ez a rabi annyiban kapcsolódik hozzá, hogy a rabi azt mondja, hogy kedden rult, az volt az első, mert mérhetetlen mennyiségben adta ki magyarul, és ennek köszönhetően minden antikvárius külső asztalánál a 250 fontos könyvek között megtalálható, egy ilyen kis alakú szürke, kis könyvecske, és hogyha valaki ezt a sorozatot ki akarja próbálni, akkor csak ezt olvassam, mert tényleg pár száz főnter megszerezhető, és hogyha tetszik, akkor most meg így belevágtak a drább, mit tudom húsz évre a teljes sorozat kiadásában magyarul. Szép, szép kérdésben. Hát jó, ja, postán vettem meg. Bejött. Lehetne ilyen posta bevásárló turnékat szervezni. Hát, hát ugye már vettem, ott vettem meg a darázsgyárat. Tehát az jó könyvek is vannak, és, és valamiért ez az újpioszor sorázsdi sorozatot is szórják ki mindenfelé valószínűleg azok is túl drágák lettek, és túl gyenge minőségek. Kinyitottam, és mindig szétesik az a könyv. De azokat is meg lehet ott venni meg. Mit tudom, béhelidánt, meg... Szóval vannak jó könyvek, de azért alapvető van a... És meg a csíldet is. Ami szintén fontos dolog. Igen. igen Kötelezők röviden. Tehát ilyen típusú könyvek vannak ott. A fontos dologra éltem rá. Nézelőtt, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy 2000, sőt pont 2000-ben Elkezdték kiadni magyarul a, az ezer egy éjszaka meséit. Aha. Készült belőle egy teljes fordítás, az Atlantis kiadó adta ki, 7 darab kötetben. És uh, akkor valami brutálisan rohadtul drága módon, 3500 fontba került egy kötet. Aha. Persze keményt és meg biblia, papír, meg amit akarsz. Fú, nem ilyen szép, ilyen arany, vörös-arany kiadvány volt. Nem, ez egy ilyen sötétkék volt, arany betűk, indult. Hogy... Elején egy ilyen keleti stílusú metszetszínben. Most így rálátok Séhan kifelé a polcon az első kötetre, úgyhogy onnan olvastam le ezeket. Uh -huh. És arra ébredtem rá, hogy hogyha hát ezt igazából nem annyira durván sikerül ki kell adni. Annyira az Atlantisnál még mindig megvan, és ma azért így, a, ez a két 3500 fontos könyv ez még normálisnek tekinthető. Anó kettőig vagy háromig megvettem a sorozatot. Uh -huh. Úgyhogy. ugye az a terf, hogy most befejezem, és akkor meg lesz egy a teljes, másrészt pedig van mesém, bőt évre előre. Uh, de ez legalább megvan, nem ilyen elhányódó, egyszer csak kiderül, hogy, hogy ez megjelent, hanem ott van a boltban rendesen. Aha. Jó van, és akkor ezzel zárjuk a mesét már? Igen. Belefogyjuk a Viva War akkor következünk. Ez még volt, bocsánat. Jaj, nem, hát azok a képregények, de az majd inkább az, már jobban elmélyültem benne. Tehát okay. ez a Freak Angels, amit elkezdtem olvasni, meg meg, meg, meg egy másik képregényt, de majd annak kapcsán és még, még csak az első kötetben járok, és azt is gyakorlatilag egy reggel abszolváltam így leülve a kávéval, és akkor ezt nem lehet abba adni, nem lehet abba adni. Ez már a második képregény, amit, amire egy rákattantam, és egyszer lehetne egy képregényes adás. Vagy, Ó, vagy én abszolút benne vagyok. Ha gondolod, akkor a akkor következő adásra hozok egy transmetropolit, ta, transmetropolitant, az a másik, amit a héten rendeltem, mert találtam boltban. Aha. Na, tervezünk jó. majd olyat. Jó, oké, oké. Engem meg el kell, hogy kupáljatok, mert hogy most csodálkozom rá a képregényi irodalom gyönyc szemeire. Oh, Csak sem ez jó lesz. Csak ne legyenek szuperhősök. Beszéljük meg jól, hogy hol szabad hordaniuk a szereplőknek az alsóla drágében, és ki a belül lehet -e fényes. Miért? Van nekik? Na jó, nem. Az nem is olyan izgi. Jól van. Akkor hallgatóknak jó szórakozást a következő hétre is, és akkor lehet, hogy képlegényekkel lepjük meg őket, de lehet, hogy nem. Valami mindenképpen lesz. Valami mindenképp lesz, sziasztok! Szervutok. Sziasztok!